Тим-то і вкладався, якомога раніше спати, і геть не цікавився сенсаціями, які відбувалися у центрі. Центру він не любив, чи за те, що колись був центром сам. І з виникненням хрещатика центр перемістився туди, а поділ лишився непризволящим. Ще і тепер романтичні кияни гуртами рушали досліджувати його, не наче екскурсанти у Помпеї, перед вибухом Везув'ю. «Хто ж любитиме такий центр?» Це нас приголомшило щойно подивитися фільма про надзвичайні людські можливості, аби потім заблукати у власному місті. Загадковішому за будь-які, бодай, і марсіанські закавулки. Поділ не такий!» – наполягала Віра. «Я не хотів сперечатися, бо ми з нею ще разу не цілувалися». І про що? Адже удень усі ці халупки виглядали привабливо, а у сутінках відчужувалися темними шибками. «Ходімо назад», – притулилася вона до мого ліктя. Ми рушили. І я благав усіх безіменних котів, аби один, бажано чорний, вискочив під ноги, щоб віра міцніше до мене притулилася, чи ба навіть вчепилася. Такого я кота хотів». Вискочив пес, такий кудлатіше, аніж нежданий, що ми урвали під воріттями і остаточно збилися за зимуту. Потім ще і ще раз. «Ходімо, Львобіч!» – казала вона, галичанка. «Ми йшли...» І мене дивувало, що вона щоразу завертає не туди, куди я хочу. Чомусь мене така упертість не дратувала, бо я ще не здогадувався, але відчував. Віра більше за мене прагне, аби ми не вийшли звідти. А тепер правобіч, наказувала вона. Віра, це тобі не Львів. Тут треба... Куди тут треба? Вона відчувала, що це вже для нас і не Київ. Тут треба прямобіч, засміявся я. Балакали про брака, якого ніхто не бачив, та про Ясперса, якого ніхто не читав, а потім знову про вирізані епізоди з кінокартини, які ми могли також лише уявити, ідучи кварталами, які скоро будуть вилучені з міста, як найдивовижніші, тобто ненаукові. Чому саме там зароджувалося почуття? Адже кохання спрямоване вперед, а не спроєктоване назад, як оце Доля покручених вуличок нам уже не потрібні були здичавілі хатні тварини, аби торкатися одне одного. Ба, якби раптом вискочив і печерний відмідь, ми б не розтолили обіймів, такі вони іноді були. Бо галичанки цілуються інакше, ніж надніпрянки. Це зараз, в епоху піратського порновідео, усі стали цілуватися однаково, а тоді... Ми й могли побачити лише одне в одного. Ніч отпливала слідом за Ясперсом. Прохолода її була жаданою, змушувала щоразу до обіймів, щойно вони розпліталися. Ще ніхто не поставив стрічку про те, як поцілунок екстрасенсорно гріє на кілька кілокалорій дужче, аніж калорифер. Що дотик пальців пробігає жаром дужче, аніж ходіння, бо соні по жаринах. Що напівперекинута лавочка може бути комфортнішою, ніж пухкий альков. Далі сталося те, що мало статися. Вона виявилася не галичанкою, а лемкиною. Несподівано віднайшлися її родичі у Польщі. Ця країна тоді для нас була віддаленішою за Марс. Віра щезла, а нас тоді до родичів не дозволялося перетинати кордон двічі, туди і назад. Я не щез. Я щезав раз у раз, аби не бачити, як щезає навколо мене моє місто. Те, що не вдавалося ні Батию, ні Муравйову. Діялося на моїх очах. Цілими вулицями пропадало так швидко, що я часом не встигав пофотографувати ті закапелки, де ми з вірою відновлювали наші блукання, вишукуючи закавулки, на котрі ще не натрапив бульдозер. Це була археологія навпаки, дослідження міста, колишнього центру цивілізації, не опісля, а до його зникнення.